Han är ändå äh, gött ädel, Zlatan får man säga. Nu så är på äh, slutet av karriären att, att det är dags att ge tillbaka lite. Ja, men mot polarna som, som har varit, som har hjälpt oss till att bygga hans karriär. Mm. Det riktar sig om att han ska till Italien nu, och, och mest för att kunna ställa upp. Ja, men det är Bologna var hans, hans gamla polare. Sinisa Mihailovic som är, som är tränare Grym vänsterfotor jag för mig Typ Latsy och sånt där För, för att den drog in frisparkar som var helt sinnessjuka Men det har inte du koll på Lindberg Nej. Nej Men han är tragiskt sjuk nu uh, Ja han är tränare där och han, han har någon sorts cancer Jag vet faktiskt inte att det går gå in i gyppar det, det var inte det som var grejen Men det som det rapporterades var ju om Hur snäll Zlatan var som skulle kunna tänka sig faktiskt att gå till Bologna och hjälpa sin, sin gamla polare som hade det svårt nu då. Mm. Han kommer ju nu då på, på free transfer här Zlatan för han är ju är klar med sitt MLS-äventyr och kan ju gå som bossman som ni fint heter. Ja men det låter, ju, det låter ju fan schysst ändå att han då, då tar sig tid och kommer dit och hjälpa sin gamla kompis. Mm. Och pengar har han så... Ah, nej, han, han, han, in, han har inga problem att sätta mat på bordet Det tror jag inte efter de här senaste samarbetena med med dressman och allt det har varit så. Vill han ha något för att hjälpa Bologna? Ja men inte så mycket. <fuelvets Kazuto> bara, bara 85 miljoner ju, va? Vill han ha <susspar> I sign on. Och det är ju för att vara <susspar> det var schysst ju fan. Hur det var gör. Om du någon gång blir är inte så dålig. Sjuka. Du då, då gör ju det för 8.5. <susspar> Det är lite klokt. Alltså. Man kan rapportera <skratt> som att han ska ha någon jävla hjälte Gloria Nej. för att han går in och tar 35 miljoner. De får inte pantsätta hela jävla vägnätet i staden. Och det här är för alla spårvagnar. Liksom. Och det här är för 18 månader. <här> ja. och jag, jag läste ett och ett halvt år. Jag läste då att då skulle den <här> största sponsorn gå in med 20. Ägaren gå in med 20 miljoner. Som uh här -huh. säljaren spelare får få loss lite kapital. För att och sen... han, hans kompis skulle kunna tänka sig att komma kommer att spela lite <här> fotboll. För att man ska ta in en avdankad 38-åring från MLS. <här> <här> för att han ska vara schysst. Ja, alltså det ni fantastiska är ju rapportera det rapporteras som att han har gjort ett jävla hjältedåd liksom. Ja, det är intressant. Nej men du lyssnar inte på någon podcast om Zlatan Ibrahimovic, vi lovar att vi ska hålla dig till ett minimum i alla fall i det här, i det här programmet Du lyssnar egentligen på BBpodd på gt.se Om IFK Göteborg och om allsvenskan också lite grann nu Men vi, vi ska väl börja så småningom ganska snart i träsket, eller vad säger mm, du i Det är det bästa träsket att vandra i Men som du säger det här, det, vi, vi berör ju ofta andra ämnen också men de indirekt berör ju IFK Göteborg Så vi kan alltid falla tillbaka på att det här är en renodlad blåvit podcast. Ja, och det hände jäkligt mycket just nu de senaste veckorna. Det är knappt som man har hunnit med och podda. Är, och vi har knappt hunnit med att ha gäster på, på i den utsträckningen som vi egentligen vill. Mm. Men nu, är det, nu har vi ändå laddat upp ganska bra här inför hösten och vintern som ska komma Ett bra gästbatteri så att säga Ja, så jag tänkte vi, ska, vi kan ju trova att droppa lite av det som ligger i pipen här mm. Det är skönt att man kan planera lite nu också För nu, nu behöver man liksom inte förhålla sig till massa matcher som har varit Nu går man in i ett gött uppehåll där folk tänker Åh, nu ska jag koppla bort Blåvit Jag tycker man ska göra precis tvärtom Det är nu ja. man ska börja intressera sig för Blåvit Och vi ladda upp inför för kommande säsong Fuck ja, men... semester, vad är det ens? Men... Du ligger mycket i det du säger För att vi kommer ju ändå ur den här säsongen Med ganska bra skjuts liksom, i steget Och Alltså blåvitt, hela, hela blåvitt som, som förening Och jag tycker att det här är vårt synd Att bara tappa den styrfarten liksom, Utan fan, se till liksom, Och vara igång Bröta och döna, hull på Se till att signa upp Dig och dina polare för årskort liksom, Redan nästa år Släpp inte utan var på det liksom. Det är klart mm. att ni kan ta någon veckas paus Men då lyssnar ni inte på det här ändå Nej. Så det, det är inte om ni, att, om ni tycker att vi gör Ett grymt poddavsnitt yes, Fanns det till att dela det till era polare Eller vad som helst Runt blåvitt som gör att det fortsätter att Hålla upp draget, mm. det är fan viktigt Vi kommer fortsätta och hoppas kunna vara Något sorts litet ljus som håller på att brinna Under det här lilla upphållet då, Så att ni inte tappar det och 85 miljoner vill vi ha för <laughs> <laughs> Ge mig nu vårt lilla goa Gästbatteri här för hösten Ja men i någon sorts Ingen nämnd, ingen glömd fallande Ordning uppifrån och ner Bakifrån och ut eh, Så kommer vi snart podda med Emil Holm Det blir kul. Vet du, Han var en av de som faktiskt sa att han inte ville att säsongen skulle ta slut nu. Ja, men det kan man förstå. Han är ja. ju på G. Och verkligen en av dem, <laughs> den enda truppen som, som känns intressant. Det, men det, det var ju inte snällt. Men, men han känner jag mig lite nyfiken på mm. i alla fall. Mm. Bättre sent än aldrig så ska vi göra ett avsnitt med Joel Alme. Det skulle bli häftigt också. Ja. Jag har aldrig träffat Joel. Det ska, ska bli väldigt spännande att se Vad han är för uh, filur Jag har sett honom live vid ex tillfällen Och tycker att han är en skicklig musiker Men, ja, men är... Om du inte vet vem det är så är det all... Alltså han som gör smart skyndighet på sig Är det sant? Ja. Har gjort den? Jonas Henriksson som föreslås bli ny i styrelsen mm. ska vi också snacka lite med se vad fan han har tänkt att tillföra den jäveln också ganska intressant jag har ju pratat med Jonas i flera tillfällen genom åren och han var ju en av dem som tidigt var på att man egentligen bör sätta in sportslig kompetens i styrelsen och nu är han själv liksom då föreslagen för precis just den typen av roll mm. jävligt intressant. Prestera smekmåndaren ja. eller hur? Eller hur? Ja. Pontus Farnarud Eh, också tacka att jag till att vara med. Mm. Det, är, ska bli, oh, det är också en gubbe man är lite intresserad och nyfiken på. Ska vi prata om han har bytt ut sin höft kanske? Ja. Ah. Nej. <laughs> nej. Det var taskigt. Vi... Pontus Farno är du sjukt intresserad av? Ja. Och... Har han en vit mäscha? Hur ofta är han längst den franska rivieran? Mm. Och du har ju intervjuat Pontus förut så vi kan ju ta vid där ni slutade sist. Det var på något tåg tror jag Det var på kuppfinalen hem 2013 Och eh, både jag och Pontus har firat kan man säga ah. finns, Jag tror man söker på kuppfinalen 2013 på Youtube Så dyker den här intervjun upp Det, det, det roligaste med den intervjun Det är ju att han, han sitter och är jävla lättad För att han typ Jag har suttit och cyklat på den här jävla cykeln eh, Så jävla länge Och du bara Jag har också cyklat ah. Varför nu säger du det? Ja, men bara, det var ju ironiskt problemet bara, att han förstod inte det han bara ja. Bombar ju upp straffen i krysset Den sista avgörden mycket fint mm. du, Har du hört innan han pratar om den straffen? Om hur, hur han bestämmer sig i steget För var han ska lägga det någonstans ja, Fantastiskt det är, det är så han gör där, Då gick häften också när han, han vred till <laughs> <laughs> Stackars Pont Ja, nej men det, det ska, bli också, ska, bli, ska också bli kul mm. vi, det, är inte, det är inte allt Men det är lite av det som vi har fått klart Men vi tänkte vi kunde bjuda på det här i alla fall Som en liten teaser Ja, när man egentligen kan planera lite Ja Mm Ska vi kasta oss in i den senaste blåvita matchen innan minnet fejdar allt för mycket? Det tycker jag. Det, fast frågan är om det är en match som man någonsin kommer att glömma. Ja, det var sjukt. Ja, det, det är så här. Det finns ju... Senast man var i ett liknande scenario var ju ja, liknande och liknande. Men Djurgården hemma 2009, det är en sån match som... Du kommer aldrig glömma den matchen. Du kommer ju alltid komma ihåg hur det gick till där. Ja, men här var det ju också ett litet läge där man, kände, där man går och känner att... Ja, ja, vi går väl och kollar den sista matchen också ja. det, det känns lite avslaget Får man väl faktiskt I, i, i ärlighet ens namn säga Att det var Blåvit mot Östersund Två lag som inte har någonting att spela för i sista omgången Och då drar de till med, med Ett målkall av oss utan det jävla lika är det Ja, men och det, det var ju som någon sa det, Att hade man spelat på, på att Blåvit skulle spotta in sju mål så hade man varit Ekonomiskt oberoende. Man ska ju komma ihåg då, I sammanhanget att Blåvit inför Den här matchen inte har gjort mål på över en månad Och att man varit superkritiserad för att man är Svensvaga på sista tredjedelen Och sparar alltid bästa till sist ja, men det Hade man bara fördelat ja. ut de här sju målen På, på de här matcherna Så Det hade det varit ganska många mål på en månad Ja, Robin Söder Han, han bomar 70-liga-vinsten med, med ett mål där då mm. Eftersom Boia Smällde in ett mål i, i, i Mot Norrköping då, men det är ändå är nog fint att säga liksom, att han, han, han tar sig upp på den höjden igen. Liksom. Fast det är ju mer än vad han någonsin har gjort också. Vilket är, är helt sjukt tycker jag. Framförallt just då det här året. Som, för vi, vi har spelat bra och gjort det bra i år men vi ligger fortfarande sjua Och Robin Söder är ett mål från de skytteliga serierna. Och är också Robin Söder som inte har varit känd för att vara den där målsprutan. Han har varit känd för att vara en smart spelare. För, för, framförallt så tycker jag så att vi har egentligen inte spelat ett spel som borde premiera Robin Söders målproduktion. Om du förstår vad jag mm. menar. Robin Söder är ju en typisk forward som mår jättebra att spela 4-4-2 med mm. en annan duktig anfallare. Mm, så han kan gör, skapa yta för den anfallan så den får göra målen. Ja, du menar att det, det nej men var ju känd för att det inte var någon annan så där fick göra det själv. Nej, men det är ju så många Robin Söder är ju känd för att orka göra de här grislöpningarna och ta jobbet för de andra. Och därför är det så kul att han på Inte åldernsöst, han är fortfarande tio år gammal Men lyckas då att få, få upp sin målproduktion Och faktiskt göra tvåsiffrigt antal mål och mer där till. När han kom tillbaka till Blåvitt så var det ju ingen som trodde Att Robin Söder kommer, kommer eh, ligga så pass högt upp i skytteligan Man kände väl såhär, ah, av alla hemvändare som finns i hela världen Varför just Robin Söder? Och tjej fick vi liksom Ja men det är bara att hoppas att han kan konservera den målformen till, till nästa år där sen äh, så, så av många sjuka säger för, grejer för, förutom målkalas och grejer så är ju hela den här episoden när Jannis byts ut för att Tom Amos äh, som har kämpat på utan, utan gnäll hela säsongen mm. som andra andremålvakt och gjort det bra och varit en, en viktig kugge i lagbygget mm. så, äh, han ska få lite allsvensk tid och det, det fick han ju cirka två minuter innan ja. och, innan... och det är det fint av Poje också Jag. Absolut det, det, det vet man de ju hört jag Sven Göran Eriksson som snackar om eh, Att eh, Han lägger inte så mycket tid så där, eh, Kompistid Med spelarna i startälvan Utan det är de från liksom plats 12 Och, och, och neråt som behöver Kärlek och grädde ja. För att de andra de spelar ju Varje vecka så de kommer ändå vara glada mm. Eh, kanske inte är det hundra procent Man ska jobba med det Men det ligger någonting i det ändå att de som, de som inte spelar eh, ordinarie hela tiden, De behöver faktiskt eh, peppas mer Där ser man jag... att man tänker på honom Ja, där tycker jag på att jag har varit duktig över hela året När det är varit kuppmatcher mm. och sånt där Som vi vet att det här bör vi kunna städa av ganska lätt mm. Då har han också satt in Tom och i målet Just för att det ska bli lite rotation Dels så får ju då första vila Men också så får eh, Hans speltid och det är ju viktigt liksom, med, med erfarenhet i ryggen Och, och lite som mycket Starp pratade om när han var tränare att jag vill aldrig att någon spelare ska få göra typ allsvenskt debut under dåliga förutsättningar utan det håller ju hellre den personen på bänken och, och den gången, första gången man ska göra premiär i allsvenskan så ska det vara en positiv upplevelse och lite så kan man säga att det också blev här, även om då Tom Amos har, har gjort ett par allsvenska minuter förut såklart Ja, det, det är ju. men sen så blir det ju nästan som att det är liksom en konstig dröm eller något i den ställen. <skratt> när Tom då mycket olyckligt blir skadad av, av egenspelare i en märklig situation. Och man bara står och tänker vänta nu, vad fan händer nu då? Ja. Och då sprintar han bort till bänken. Och förkunnar, jag har spelat handboll, jag löser det. Ja, men han är ju lång också. Ja. Eh, och, och löser det oförskämt bra, även om Här, det, var inga, det var inga kanonskott som kom på honom ja, men tog, det men var det... ju det var några skott och det var, han var ute och och latchade med fötterna för det var extremt roligt i hela i den här ganska komiska liksom stämningen som blir när man leder med några bollar ja men det, det är också så här det är ganska intressant att det tydligen inte fanns då en backupplan för om andra målvakten skulle alltså för det har man ju så här, förr i tiden vet jag att det var det Tobias Jensen som var inom mm. citationstecken tredje målvakt Nej, det går ju inte nu längre då eftersom han inte Längre är aktiv fotbollsspelare Och att då August bara är nu då Naturliga valet och som också då får hålla Nollan ja. visar ju ytterligare Att han verkligen är, är redo Att axla rollen Ja och medföljandes alla Roliga spaningar om att Ärlingmark liksom precis som sin pappa så kan han spela på alla positioner till och med i mål och så vidare ja. ja, det är kul. Ja. <laughs> den kan man vara skarp. Men just det, det jag menar med just den här matchen är att det finns så himla mycket att ta mera sig från den. För nästa punkt du har misstänker jag är att Al-Hassan Yusuf gör mål. Ja. Inte bara en gång utan två gånger och liksom tre helt osannolika händelser i den här matchen. Ja, men Det är ju faktiskt helt sjukt för Vi har, ju verk vi har verkligen suttit och Prisat Hasse och tyckt att Jävlar, vilken, vilken spelare För han var att han inte kan skjuta mm. För det har ju också varit Någon sorts konsensus om att Varenda gång han ska försöka uh, Trycka bollen in i mål liksom, Så har det inte blivit så bra Det har inte varit hans grej, liksom han måste träna på skott är Mycket spagett ben <laughs> Och Nu liksom så, så är det ju ett... Så får han ju chansen och den, när han touchar Någon motståndare och, och trillar in i, I mål och det är bara, bara där är man ju bara, Hass gjorde mål ja, vad kul, ja, ja, Och då är det lite som att han bara Jaha, det här var ju inte så svårt Nej. Så här kan man också göra Men jag gör det till ja. <laughs> och så är det någon... En svinnsnygg retur på, Är det Victor Wernersson som kliver in och skjuter Yes Ja Och så sinnessjuktskott från Victor Wernersson. Så, vad, vad får du hållit på det alla år? Ja, alltså det är oerhört roligt. Och där höjde han sitt värde med 40 miljoner eller någonting. 40, 50, 60. Har ni glömt att det var Lasse Wibers sista match? Sitter folk upprört hemma och skriker? Det har vi inte. Ja, gör de det? Sitter de och skriker? Ja, det, det tror jag. Hur kan ni glömma att prata om Lasse Wibers? <skratt> denna gigant bland giganter och så vidare. Och Lasse gjorde väl också han gjorde ett eller två mål jag tror att det blev dömt som självmål det förstår jag. Ja. Jag är jävligt kluren alltså. Jag jag till hela, hela den här grejen. när när i lördag här efter matchen så, så, så blev jag intervjuad av Tobias Hussein. Vad han sa var grej på, på, på restaurang Olive Dal här. Dumheter. Och, ja, det var trevligt var det. Ja. Ett jävla, jävla Ja, det var ett bra drag. Hela kvällen. Ehm um, Men Tobbe frågade mig då om det, om, om det var någon spelare som jag var lite besviken på som jag hade hoppat mer på. Och då, bara för att jag alltid vill bråcka lite så sa jag att men Lasse Wiber, det får man väl säga, att eh, när han kommer hem så ser man ju massa, massa mål och skytteliga seger i, i, på spel någonstans. Och, och så blev det ju inte riktigt. Och sen så får man ju vara väldigt snabb och tillägga också att Eh, att Lasse överhuvudtaget kom till blåvitt i år betydde en jävla massa för självförtroende och laget och, och hela den grejen men det var inte den målgöraren som kom tillbaka som kanske lämnade oss en gång i tiden. Fast Lasse hade inte riktigt förutsättningar för att spotta in målen han har ju varit skadad en ganska stor del av året. Nej ja, men det kan man väl vara lite besviken på. Att han är skadad? <laughs> Nej men skä skämt och jag är inte här för att sitta och dissa Lasse Wiberg, det var inte det var verkligen inte det som var utskapen. Nej kände lite det. Mm. Men däremot så tror jag nu att vi som lag och förening och supportrar och hela grejen, vi måste nog släppa Lasse Vibe nu. Vi kan inte sitta och gråta ut på, på sociala medier att hur mycket vi saknar honom så mycket längre nu. Mm. Utan det handlar om liksom att ge honom den credd och klappaxeln som man förtjänar och så får man gå vidare faktiskt. Ja, alltså någonstans blir det ju så här att i och med att Lasse drar just nu så påverkas egentligen inte laget jättemycket eftersom han inte heller var någon poängmaskin. Nej, det är inte, inte ordinarie. Som, nej, det är inte som när Tobias Hussein gick till Kina och han gjorde ganska mycket mål för oss. Eller Marcus Berg försvann och han spottade in en jävla massa mål. Utan nu går Lasse Wibbe och flyttar, inom situationstecken, hem igen. Men har inte varit superdelaktig På plan för att spotta in Bortsett nu från sista matchen Då han givetvis gör massa assist och massa mål Ja men vi ska inte behöva någon, ha någon baksmälla Efter att han lämnar egentligen Nej det jag. tror jag inte det kommer bli det, Sen så har han varit otroligt viktig Rent psykologiskt för laget Det såg man ju inte minst i början på året När han kom Och sen jag har varit uppe och ganska mycket träningar i år Och där har han ju också en jävla krigare som är involverad i stort sett varenda övning med kraft. Han, är, han står och, och gapar på Hasse om han gör minsta lilla markeringsmiss och, och är en supertydlig ledare. Så att absolut, den personen kommer man sakna. Men den personen kanske vi får hem i form av någon annan typ av hemvändare, som exempelvis kanske Gustav Svensson. Ja, men där måste vi kunna ersätta de egenskaperna liksom, på något sätt inom truppen eller inom ledarstaben eller Det, det ska inte behöva Vi ska inte behöva sitta och sakna Alltså vi blir all evighet Även om vi får självklart tacka För den tiden Alltså, När han kom in så var det precis det behövde, det som behövdes Jobb, damm Och nu drog han till Mittgylland Eller vad, vad det var mm. Men eh, 7-1 ändå <laughs> Mot Östersund Det smakar ju ändå Men det är, det är för bra eller? Det är inte Det är inte långt till hatten här, eller? Nej, det är, Nej, då, det är eller? inte. Nej. Nej. Sen är ju då, jag två cyniker och rang. Ja, men Östersund som, som ändå sitter i ganska mycket ekonomiska tr trångmål här. Liksom. Det är inte så att det finns någon spelbång på, på, på, på målkalas här, eller? Nej, jag vet inte. Det är inte ofta som det blir 7-1 i allsvenskan. Det, det är framförallt inte ofta Blåvitt gör 7-mål. Nej, Det, det, du, du, det är inte ofta Al-Hassan gör mål Man fick ju inga dåliga odds på, på, på 7-1 I den här matchen Nej. Det, det, Nej. det kan man ändå säga, sätta som fakta eller? Ja det kan man göra ja. det, Kan det vara någon Kurt Schillström Eller <laughs> någon. någon Knut Rost Som har som var, som sitter med den bången Som sitter, har varit inne på den asiatiska marknaden Och, och, och letat Ja Det kanske inte upp till oss att spekulera om det finns väl berörda myndigheter som tar tag i såna saker nu för tiden. Men du, du det, är, det är ändå skönt att du har Östersund. att du har så lite tro på IF 77 Borgh att du, när vi äntligen ja. vinner 71 då så i och moran Östersunds räddare genom, genom spelvinst eller genom anonym sponsor. Ja, Det var den tobaksbutiken på, ja. på hörnet på Storgatan, Storgatan Skidgatan ja. i Östersund. Eller kemtvätten som ligger vägg i väg där. Ja, som, hade, som, hade ett sånt, nej, som bara vill spelsystem. bli en stor sponsor på ja. några miljoner, vill trycka in ett par miljoner. Som man gör ja. när man, man har rätt mycket pengar över, när man driver kemtvätt så att säga. <laughs> eh, vi, vi kan ju ändå nämna det då, liksom, att eh, det, har, det har väl inte undgått någon då att, att Daniel Kinberg eh, före detta ordförande är väl ändå. Ja. Ja, eller Ian fortfarande officiellt förrättande ja, på papper tidigare inofficiellt ständig ordförande ja. i Östersunds FK dömdes till 3 års ängelse och 5 års näringsförbud för de här Fifflet ja. med fakturor och grejer och baracker och konstiga fakturor och mm. hela skit ja, det det jag såg den presskonferensen det var rätt intressant han, han höll ju presskonferens i Stockholm efteråt Så, som man gör när man har blivit dömd fängel. <gör> ja, men, men det är väl jävla sig sist. Det, det, det, det väl någonstans på att han har en, har en, uh, en ganska stor maktposition i svensk fotboll. Men, men han. Uh, har, bli makt, lite... makt, maktpositionen här. Det, det är väl egentligen bara att alla medier i att det här kommer folk klicka på och titta på. Ja, men då han har ju möjlighet att äga den informationen själv. Mm. Och det är det han vill göra. <gör> och han, han är ju ganska smart. Alltså han, han är ju en riktigt skicklig retoriker. Problemet för honom tror jag nu börjar bli att, att media inte längre köper hans framtoning. Liksom. Att man, Nej, men, man har synat bluffen lite. Han har ju hela sitt liv kommit undan med att köra den här stilen också. Mm. Eftersom, och det har väl gjort att han tycker sig vara mycket smartare än alla andra. Mm. Men nu har han nog trampat kanske några steg för långt över i längdhoppsgruppen. Han, han, är så här, han är extremt personlig och så här, väldigt missförstådd när han pratar med journalister och han, han bygger alltid relationer till alla journalister varje gång han pratar med dem Och försöker få dem att relatera ja, men till men egna tyfti, erfarenheter ja, Men du är ju en smart person, du förstår det här själv och, ja. ja men exakt, och samtidigt så förmedlar han så här, missnöje uppgivenhet Och det här gör han varje gång han egentligen ställs mot, eh, mot eh, journalister eller i någon typ av presskonferens att han påtalar ofta såhär, ja men ni är ju duktiga ni är ju tänkande människor ni förstår ju såklart mm. att det här inte har gått till så där. och med väldigt såhär lugn och retorisk det är en så här väl förpackad masterplan från honom och det var ju samma nu när den här domen kom då <hör> som var på, jag kommer inte ihåg hur många sidor den var på om det var 177 eller 187 men om säger över 100 så har vi inte faktafel i alla fall Och i den här då, över hundra sidor långa domen så har de då på den här presskonferensen eh, fokuserat på ett en enda punkt liksom och trycker stenhårt på den. Och att den då är så felaktig och därför så borde hela åtalet eh, dras som och hela den biten. Något är... som ändå kändes som en, en bisak i det hela stora. <laughs> ja, ja, ja. Det, det handlar ju om att då, vi kan dra det kort då. Det är en firma som påstås ha utfört en massa arbeten eh, och tingsrätten påstår att, eller åklagaren påstår att inget arbete har utfört så att det här bara är ett faktureringsbolag. Och sen har man då kommit fram till slutsatserna att ja, men ungefär 20% av arbetet utfört. Och 80% är så kallad luft då. Och då menar Kinberg på att man kan inte bara göra en sån generell uppskattning. Och det är där det ligger en twist nu. Att de menar på att allt är utfört och menar, eller åklagaren menar på att 20% är utfört. Oh, oh, och de och där, 80%, de 80 tyckte inte han var så noga Nej, nej. Och, men den här kalkylen har man ju då Kommit fram till genom att Okej, okay, eh, hur mycket löner har det här företaget Betalat och de har betalat så här mycket löner Hur mycket drivmedel har de behövt att tanka Då för att utföra de här jobben ja, men så här mycket, okej. Okay. Och det bör täcka ungefär 20% Av vad fakturerat belopp är Alltså kommer vi fram till en schablon om ungefär Ja men ungefär 80% i luft Och här ligger då den stora twisten. Och det var ju enda punkten som Daniel och hans då försvarsadvokat stod och tryckte på. Att det här är så skrattretande och det är en rättsskandal och, och, du vet, och hela den här biten. Och, ja, det, och det är liksom en hundra, över hundra sidor lång dom. Men och det här blir ju lite tråkigt här nu då. Men det som, det som egentligen är anmärkningsvärt i sammanhanget tycker jag liksom är den svansföringen som han fortfarande jobbar med. Mm. Och hela det här sättet att försöka dupera hela svenska folket liksom. Mm. Och att han fortfarande tror att det ska gå. För att så, så som jag ser det ändå liksom att Har man, blivit, har man blivit dömd i tingsrätten liksom så det, det smäller ganska högt ändå mm. det är faktiskt en, en domstol som anser att du är skyldig till detta liksom. det är ingenting man kan sopa under mattan och garva åt och tycka att det är en, en rättsskandal för det är inte riktigt så det funkar i Sverige eh, oftast ja, det jag, har, jag, finns ju exempel ja, på när det går till att till ja, men du förstår vad jag menar, det är inte jack shit att man har blivit dömd i, i tingsrätten så som Daniel Kinberg verkar tro att det är Nej. men vi kan väl vi kan mel också då liksom. Vad, vad, vad tro, hur tror vi det här kommer påverkas Östersund, svensk fotboll och därmed också i Göteborg liksom. Vad, vad händer liksom? Eh svenska fotbollsförbundet kan man ju alltid lita på. Ja, de har hanterat det också jävligt konstigt liksom och det det, det sagt det ligger en död hund begravd lite över allt känns det som. Ja, men för, för, för nu har de då lyckats liksom dribbla undan med sina paragrafer och anmälningstider och grejer och kommit fram till att det går inte att straffa Östersund för det här eftersom vi kände inte till detta innan vi inte kände till det eller... Nej, eller men det, det, det, vi, vi, kan det, ja. vi kan dra det kort. Och, och nu, så, ja, det kan vara så att jag säger fel nu och då, då, då får det vara, men... En viss licensnämnd tror jag det var, men vi säger en nämnd. Mm, någon jävla nämnd. A, någon ja. nämnd anmäler till fotbollsförbundet. Fotbollsförbundet säger nej, det här verkar inte stämma. Och sen så anmäls det igen. Och då känner man att okej, okay, det här verkar faktiskt stämma. Men då är eh, disciplinnämnden, tror jag det är, för sena på bollen. Vilket gör att prespektionstiden för den här anmälan har gått ut. För den är bara två månader lång. Och av den anledningen så kan man då inte eh, göra något åt det. Och jag tycker det låter helt sinnessjukt. Man, man, man kan undra varför ska det finnas en pres, preskriptionstid på en sån här grej överhuvudtaget. Det, det är lite som att eh, man kommer fram till att det var han som mördade den här gubben. Tekniskt sett så har men, ju... Men här... nu, nu har det ju gått tre månader här, så nu kan vi, inte, kan vi inte sätta honom på mord här nu. Vi är 25 år i Sverige har vi det. Ah, ja, men ah, men, men det, jag still, säga, det jag skulle säga är att menar, det här fallet är ju inte avhandlat på två månader heller Nej, det är, Så, det är Och, och som jag, att, att, sluta, jag förstår ju att förbundet vill agera först när fallet är avslutat liksom. Och, och därför kan jag tycka det är jävligt märkligt Sen nästa grej, alltså förlåt mig men förbundet, ni fucking bestämmer ja. Det är väl inte svårare än att ni bara bestämmer Att ni tittar och ser, okej okay, det här har hänt Alltså får vi agera efter det här. Där kan vi inte hålla på och förhålla oss till en massa jävla ledtider och grejer. Nej, men, och jag tycker liksom inte, liksom, det, det är inte bara för att vi tycker att det är så jävla kul att Östersund ska flyttas ner. Utan jag tycker liksom att man får ta hänsyn till hela resan fram. När, när Östersund har tagit sig upp till allsvenskan genom uppenbarligen då brottsliga i, i alla fall i läget metoder. Har de fått in pengar? Och när liksom hundratals föreningar kämpar jävla jävlar och säljer bingolotter och allt vad man gör för att få ihop precis ekonomin så glider de in på en jävla lufträkmacka och, och, och, och Som dessutom är, går... de är statliga pengar man har tagit, alltså skattepengar ja, Och gå till Europa League På vägen så har man ju slagit ut lag då som kanske skulle fått en uppflyttning eller som inte skulle fått blivit nedflyttade Där det jobbar riktiga personer som kanske får gå från sina jobb för att man åkte ur en division och så vidare liksom. Det är ju inte bara någon grejer, utan det är ju riktiga människor som har drabbats av de här grejerna. Så därför tycker jag att det är så jävla någon schallant av Svenska fotbollsförbundet och liksom bara... Super nej fan det inte och det, det, det, jag tycker att det luktar riktigt illa och att det... Kanske till och med... Man, man, får ju, man får ju misstankar i sitt eget huvud i alla fall om att det, det finns folk här som har haft eh, ek ekonomi att vinna på det. För så tycker alltid det ser ut med de här jävla fotbollsförbunden FIFA och UEFA och, och, och, och överallt. Liksom. Det är alldeles för mycket pengar i omlopp som kan försvinna iväg till privatpersoners jävla mm. lyxkonton i Monaco för att man ska... Eh, För att man inte ska ta på de misstankarna Att mm. det luktar hund som du säger För det tycker jag det gör varenda jävla gång Som de här nämnderna Och de här jävla högsta beslutande organen Är inblandade Det är alldeles för mycket pengar Som går liksom vägg i vägg mm. För att man inte ska bli jävligt misstänksam mm. Typ så Och de enda som inte kan eh, bli, bli mutade i den ansedningen Det är det svenska rättssystemet Och de har precis då eh, Velat sätta honom bakom låsebom Ah. Men, men så här, jag bryr mig egentligen inte om de degraderas eller om de mm. inte degraderas det, inte det, det jag vill är att man ser på fallet, men inte ens det väljer man att göra Och det är ju där det stora praktfiaskot ligger tycker jag mm. Sen så ska vi säga så att eftersom Östersund nu har satt sig ganska hårt i skiten rent ekonomiskt då. Eftersom man, man har väl trott att man ska kunna fortsätta så här i all evighet Så, så ligger de ju redan risigt till. Det, det, jag menar, det, var ju inte, det var ju tal om att de inte skulle kunna spela klart Antsvenskan för att de inte skulle betala sina räkningar. Och det lär väl inte bli enklare att dra in de pengarna nu liksom när eh, ordförande faktiskt har blivit dömd i tingsrätten. liksom Står man där och vacklar som sponsor nu och, <laughs> och känner att ah, men det här vägde ändå över till ET+. Eh, <laughs> då, då är man ju helt soprökt i skallen Skulle jag, skulle jag vilja säga ja. Ja, liksom, så att, det, det skulle ju förvåna mig väldigt mycket Om man ändå hankar sig fram Till en allsvenska nästa år Och om man nu gör det Så måste väl ändå alla Lag, alla medier Alla som känner sig rejält jävla lurade Av Östersund Se till att liksom, det blir en lång Jävla golgatta vandring Liksom Att vi ska se till att slå liksom bottenrekordet i antal borta supportrar på en arena. För det ska väl till och med eh, de annars ganska... Eh, <laughs> Liberala Stockholms Supportrarna kunna gå med på Och bojkotta Östersund nästa år Om de nu mot förmodan skulle spela Allsvenskan För det är ändå inte en god Bortaresa, en timme till Eskilstuna Och vi åker dit Och superskallen av oss Utan Då måste man ju jobba lite om man ska ta sig till Östersund det Och det är kallt ja. Så att, det, kommer inte bli något, det kommer inte bli Något med hårsår I sådana fall, det, det, jag tror inte de kommer Palla det här liksom Så att för allas trevnad bara lägg, lägg ner dig själva. Typ. Du vet ju hur man brukar säga på återseende till vänner och bekanta. Ja. Nu är det så att en kärven till BB-podd återigen gör besök hos oss och då i podden. Det är nämligen så att garageportexperten återigen är med som en god och härlig sponsor till BB-podd. Har du längtat? Ja, som jag har längtat. <laughs> och det är som jag har syktit och suktat efter den här garageporten. Jag har fortfarande inget garage. En, en hörman LPU. Ja, Då jag har fortfarande det. inget ja. garage. Men jag ska ha en sån en gång. Är det så att ni är på jakt efter en ny garageport? Så här i vintertiden för att skydda det som ni håller kärt. Så ska ni gå in på garageportexperten.se Eller ta kontakt med oss Så kopplar vi ihop er med Daniel Sackrisson som är Garageportexpertens jävla motsvarighet Till Torbjörn Nilsson Han är gud Allt han rör till blir till guld Och lika så ditt garage Ta kontakt med Daniel Det är just det tycker <laughs> Garaget kommer bli till guld Om du sätter in en, en, du en, en, en, en ny garageport Du kan sätta in dina guldtacker Som man har där Och, och sen sätta där en riktigt bra garageport. Ser man en hörmans man så garageport så kan man misstänka att där inne för det ligger i guld tackor. Är det motsvarigheten till så här väl kassaskåpets fransjäger. Det Nej, men det är så här bling bling på garageports språk liksom. Man ska showa off i kvarteret, då ska man ha en sån. Eller om mm. man bara vill skydda något som är där inne så klart. Ta kontakt med Daniel Antingen genom att gå via oss Eller så går du in på garageportexperten.se Och där hittar du mer information Tack som fan Säger vi Jag har riktigt sjuk eh, eh, entusiasm För garageportar känner jag Det, det är inte bra för mig <skratt> Det kan väl ändå inte undvika att kommentera lite av upplösningen på, på, um, på allsvenskan här nu med tanke på att det ändå, man får ändå säga att det påverkar blåvitt ganska mycket det som händer i allsvenskan. Det var ju inte helt odramatiskt. Varken superrättanslutet eller slutet. Nej, och man var ju jävligt kluven inför sista, sista omgången där. Det handlar ju om vem man inte ska vilja vem man inte vill se ta guldet. Ehm... Um, då hade jag ju en käpphäst då på något sätt att Malmö om de minner det är det som är sämst mm. för alla. Eftersom Malmö har haft ett mellanår lite på något sätt ändå spelmässigt och om de ändå skulle liksom stå som slutsegrare i slutändan så hade det inte känts som att Där hade de kunnat cementera in sig själva som, som någon sorts herrar På ständiga teppan Verkligen att alla andra hade varit deltagare Ja och så vidare, vi, vi gick på halvfart Blablabla bla bla. Så det ville jag inte skulle hända Sen i en sån här omgång där det finns så många Som har höga insatser Inlagda på, på, på rullettbordet så, så känner jag Liksom att Vad vill jag? Jo jag vill att så många Som möjligt ska bli maximalt Ledsna <laughs> missundsam som jag är då liksom, så, så känner jag i alla fall att då blir ju min upplevelse i snitt bättre ja, ja, för är. Andras lidande är din njutning så att säga Ja men det är ju det man får gå till i det här läget Och då hade vi ett djurgården Som ledde in för sista omgången Och de hade väl på något sätt redan Börjat ta ut sin glädje över guldet Så att om de skulle få vinna guldet Så hade det inte varit lika farligt Som om någon annan hade gått om på slutet ja, För då hade ju glädjemätaren slått I något sorts jävla tak där Ja Och ja. Samtidigt ju Djurgården hade blivit så jävla mycket mer besvikna ja, Än vad men, Bayern hade blivit Ja fast där, där kan man ju så att säga 50-50 med glädje versus sorg Ja fast det är mer sorg Och det måste ju också <laughs> väga över Ja fast om Bayern då hade gått och vunnit som Sitt andra guld Du vet på en livstid så, ja, ja jag vet inte Men vi puttar också in Den här insatsen då Att det firas ett, ett guld På Norrköpings eh, hemmaarena För andra gången på tre år eller två år ja. det. Där är ju också Många som blir ledsna liksom. De vill mm. inte se andra sin då. arena liksom, bli, bli skändad Det ja. måste kanske Ändå vara den mest skändade Arenan i Sverige Ja De har ju signällt nu på sjöta kapotten För att supporten och djurgårds Och de planstolmar Förstörde gräsmattan Och min första spontana tanke var Men herregud, den måste ju tåla att folk går på den Men då är det ju att de har tappat bengaler då Ner på, på den som har gjort att det bränt sönder Den har smält. Ja. Och det, kära Norrköping, det vill jag berätta för att Det händer inte Med en vanlig gräsmatta Nej, Den här gräsmattan förstörde ni väl när ni Valde att riva upp den och lägga in Någon sorts jävla ja. ja. Och hade det, varit, hade det varit en vanlig gränsmatta Och det hade råkat bli en liten förstörd plätt Då kan man bara skära ut den lilla plätten Och lägga i en ny liten plätt ja, Man kan ju lägga in något annat lägga in en rosa plätt Då kan det bli först med det Jaha, det är fräckt men, men det blev ju ändå någon slags Om man ser slutet på det Djurgården först då Superbesvikna släppet två snabba Malmö börjar ju mål Ång, Stor ångest hos djurgården Ja, men Malmö-supportrarna blir ju väldigt mm. glada Mm. Och när man, sen, när man sen drar ner allting till att oj tyvärr då, bajen. De hann ju bara bli direkt besvikna De gjorde ju en direkt dålig match Mot, mot äh, BK Häcken det, det spelade ju ingen roll Vad som hände där Nej så där var det ju aldrig Där blev de aldrig glada Nej de, men de, de blev var... aldrig så här Såhär dödsbesvikna Ja fast de fick nog en, Den besvikelsen kom tidigt bara Så det blev jämnt utspridd Besvikelse Okej. De var ledsna hela dagen Kan men, man säga Men tänk dig malmö Som var svinglada De kände att vi tar det här tar vi, vi. Vi, vi har ju guldet nu Så länge inte Djurgården Gör det där jävla målet Då gör ju Djurgården då eh, mål nummer två. Man tar den här pinnen man behöver. Malmö-supportrarna är maximalt besvikna över detta. Norrköping-supportrarna också besvikna över detta. Baggarna är ganska besvikna. Så att av okay. det, det blir väldigt bra ändå. <laughs> rolig detalj i det här sammanhanget i från Malmös match. Det var ju att eh, jag tror att det var Rosenberg och Berge tror jag så eller det var någon så jag tror det var Mathias Larsson som förutåt mig Bebipodden en gång i tiden så, som skrev att det var, det var lite sött för att de hade sett fel match på anslagstavlan och trodde att blåvitt Östersund var Bayern Häcken. Oj så de fick så panik liksom fick panik de ledde med 7-1. Du måste göra fler <laughs> mål. Staka kanske Örebro som växte upp där för er. Ja, ja visst. Så att, äh, ja. Man kan ju också då glädjas över att det blir en väldigt icke-värdig segrare ändå i julen ja. eller? som har ja. tagit sig fram genom äh, märkliga domslut och, och konstiga straffar och ja, aldrig riktigt spelat så här såhär hundraprocentigt Nej men så är det ju och det är, någonstans visar väl på hur jävla viktig varenda jävla poäng är i den här serien och hur viktigt varenda mål är det, det funkar liksom inte att åka bort till, till Falkenberg och, och Kryssa. Man har inte råd att göra en sån grej Även om det är 15 april För det straffar sig sen i slutet Nej, Man måste vara påkopplad när man mäter AFC I första matchen också faktiskt. Eller hur? Så det, det, det är ju det som är Det blir någonstans charmigt Med, med allsvenskan Och då var jag ju så här: okej okay, men fine Örebro vann och så tyckte jag ändå att oh, men nu Efter förutsättningarna så var det Var det är helt okej okay. Tills jag ser då Bosse Anderssons jävla överspel Och nu vill jag bara ta ifrån dem allting Jag tycker att det betedde sig vidrigt Alltså efteråt Ja just det här med Bosse Andersson Det är ju helt sinnesjukt De flesta har väl sett bilderna på hans Känslostormar Alltså Jag, jag kan bara landa i två saker Att antingen så är det ju bara någon sorts Spel, spel för gallerierna Något helt sjukt Han som svimmar i direktsändning När han ska lyfta pokalen Men det händer ju inte Det går inte, det, jag vet inte vad det är För om det skulle vara så då, då, då, då skulle han ju aldrig klara av sitt jobb Om man är så emotionellt inblandad i det Ja, Då måste han ju sluta på sitt jobb direkt innan ja. han dör För att risken är ju att han tar riktigt dåliga beslut För att han är så emotionellt störd Ja men stör. tänk honom om de inte hade tagit guldet där hade, vad, vad hade hänt då? Hade han... Västerbron <laughs> De vill, det vill man ju inte se nej, nej. Han bara, Sen så måste man också undra varför han alltid ska ta av sig kläderna hela ja, Det är också en sak Han är en generisk perfekt Paradise hotel <laughs> Fast... Extremt dramatisk Har aldrig kläderna på sig Och, och bara, vet, så här, skriker ut sina känslor Det är så jävla tacksam att förpleva det här Hör ja, Paradise-bossa alltså ja. Varför inte? Fuck superbosse Sen är det också så här Varför är Och det är just då Djurgården som har det här Varför är det så mycket fokus på sportchefen Kan du lämna något annat lag Förutom då eventuellt något lag Som kanske då via skatteintäkter Har fifflat in lite pengar vid sidan om så här, Som har så mycket fokus på sin sportchef Jonas Olsson När han var sportchef för Bliogvud Han tar inte av han, sig tröjan Han visste inte ens hur man skulle skaka Nej. hand på Nej. bild Han tar inte av sig tröjan Han svimmar inte i direkt direktsättning Nej. Han är en balanserad människa Och det vet vi ju någonstans att Bosse Andersson Också är egentligen Så det här jävla så här överspelet Och skådespeleriet det, det, det, Jag köper inte det Nej Sen så, jag hackat innan på honom Här, här förra förra avsnittet tror jag Men Astrid Ajdajarevic Alltså Han måste lugna sig lite. Mm. Han måste liksom... Vad är det för fel på folk och deras jävla självbilder? För det är en kille som var otroligt håsad inför säsongen. Och där det skulle kosta massor med pengar och han skulle göra kaos med Allsvenskan och allt vad det var mm. liksom. Och han har varit riktigt dålig. Mm. Det fanns någon sån compilation-video som snurrar runt på Twitter som jag delade också. Där, alltså skotten, det är ju, de är ju närmare mittlinjen än vad de är i målet liksom ofta. Han håller på att träffa de billigaste platserna på varje arena. Och det är <här> inte platser med bra sikt, så kan man säga. Och då sen så, så är det han som är mest kaxig efter detta. Liksom, nu har jag visat ja, det. Jag bara, du har inte visat det. Skit. Du hoppade in och gjorde möjligen helt okej okay halvblick mot Norrköping. Det, det är okej, okay, ska jag ge dig. Men sett till förväntningar och sånt där så är det ju jack liksom och, och så står han liksom och tar in kredden som han inte ska ha det är så jävla pinsamt ja, och det är ganska så här skumt att det hade varit så här ja, ta typ Nikola Juric här i, mm. i Hammarby spottar in mål leder sitt lag och är sen kaxig och intervjugrej. Fine, du förtjänar, det. du förtjänar, du förtjänade vara mm. Mm. det. Men, men Astrid då som så här Och har kunnat åka räkmacka på att Mohammed Boya Turai nu har varit en jävla hjälte i år. Liksom, mm. så här. Och jämför då med Turai som då efter guldfesten så såhär. Han är bara nej, glad. Nej, han är glad och drog hem. Ja. För att folk började dricka alkohol och han inte bekväm när folk dricker alkohol. Så han åkte ja. hem liksom. Tog det lugnt. Ja, det var inte ner. den, den auran på Astrid riktigt. Nej, inte riktigt den typen av auran. Och det är, inte bara, det är inte bara han utan man ser det på många ställen. Jag såg i, i, igår liksom att <hör> Vår, allas vår antihjälte Marco Johansson Målvaktig guys, utlånad från Malmö eh, Som har gjort bort sig gång på gång liksom. Det var ju han som stod för den här Fantastiska segerdansen Eller förlustdansen var det Man mm. förlorade med, med 5-0 borta Han lägger ut någon sorts sambatåg På sociala medier mm. Vilket såklart supportrarna till Guys. Det var ju samband med en... det som supportrarna på Guys Låste in allas bilar Så att de fick gå ja, hem från Geissgården En, en sån riktig jävla klavertrampare Av rang liksom ja. eh, Går ut och säger då Att jag är för bra för att spela i superrättan Alltså Vad fan? Om man ska, Kom igen, så summera, måste man göra sådär liksom? Om man ska summera en säsong då så stod han ju då som första målvakt i Trelleborg, mm. eh, rasade ur allsvenskan. Ja, men det var ju den premiären borta, han kastade in två bollar själv mer mm. eller mindre. Sen, så ska jag ärligt säga att jag har sett Marco Johansson för lite i år, mest för att han inte har velat stå. Ja, men det de enda han jag lyckats jag med det är ju väl att lura hela domar och licensnämnd och allting, eller nej, När, när de fick igenom sin walk seger mot Blåvitt i kuppen för att han hade så ont i öronen. Mm. Du, du menar att samma kväll som han var ute på nattklubb sen? Ja, precis. Så, det är det enda han har lyckats med. Men ja. det är ju också pinsamt. Liksom. Ja. Jag, jag vet inte, det är, det är på något sätt att vissa unga spelare måste ut och berätta hur jävla bra de är. Och liksom ha någon sorts yttre fiende som de nu har hämnats på när det gått bra. Liksom. Och jag... Nej, jag kommer ihåg att du kom på massa nya ord här Jag får väl kalla detta för Zlatankomplex då Eller? Ja. De kommer aldrig komma upp i 85 miljoner De här gubbarna tror jag inte Nej, de, nej, nej de, de, det, det, är åtta, kanske. Det, det här kan vi summera det på ja. Ja. Från hela det här guldfirandet Måste jag också påpeka Att fan vad pinsamt det blir När vissa journalister Går in i, i, i rollen som någon sorts fanboys till, till segrande lag och ska spela med och, och låtsas vara kompisar och, och liksom eldar på när de står och hånar. Det var ju Bayern som hamnade i skottgluggen här liksom och då, då, då jämsar de med på ett sätt som är ganska pinsamt tycker jag. Alltså... I största allmänhet rapportering från en guldfest liksom. Det är ett gäng på 22 Grabbar som dricker bärs Och, och, och är glada och stöka och kaxiga liksom. Är det något att se överhuvudtaget? Ja, kanske det kan. <laughs> vi, vi har rätt många tv-sändarprogram Som visar precis just detta Bland annat ska Superbosse vara med i ett av dem <laughs> <Så> det, <laughs> det hade ju varit sevärt Då hade, var, hade jag fan sett Paradise Hotel ah, men... Ska vi anmäla Bosse eller? Han ställer ju upp Han hade inte tackat nej till det Nej Han, har, han hade ju inte ens med sig en tröja dit <skratt> Han åker och sätter sig på planen <skratt> helt, helt naken <skratt> Raka vägen till Mexiko Kommer aldrig hem igen <skratt> Han kommer fastna där ja. Marcus Rosenberg gjorde äntligen För sista match allsvenskan Av de här tre personerna vi har nämnt här nu Med Marco Johansson Marcus Rosenberg Och så Marcus då, som också kan sticka ut ibland och vara mm. lite kaxig Så tycker jag ändå att Marcus ändå är den som, som eh, går högst ur det här. Alltså solklart mest respekten då på något sätt. Jag ska komma in på det eh, också. Men det som ändå är glädjande i sammanhanget. Det är ju då att han på något sätt bryter sin egen barriär i sista matchen. Och gör två mål på konstgräs. Eh, men att det inte hjälper det minsta. Utan det blir ingen guld ändå. Det är ju sympatiskt för våran del. Ja. Samtidigt, jag, jag, såhär, jag känner inte att jag har de behov av att... Och missunna Marcus ännu. En ändå... SM-guld kan ju... Jo, du... det gör jag. Det har, det har han så det räcker också. Men ja. det, han kommer hem när Malmö är som mest utsatta och hela den biten och, och, och leder laget. Och jag förstår att han är en sån spelare som man älskar att ha i sitt lag. Och, och hyrs väl egentligen den största respekt för honom även om han kanske då har bytt jät... sig illa genom blåvit, mot Blåvit inom åren. Jag, jag tycker att det är jätteenkelt. Jag hatar ju det han gör mot mitt lag. Alltså det, det är ju han beter sig grisigt men jag har den största respekten för vad han har gjort för sitt eget lag och det är ju någonting som man som bekant skulle önska att det var fler spelare som var utomlands som kom hem och gjorde eh och chansen finns fortfarande så det är liksom dörrarna står öppna på den punkten mm. också men det får man respektera honom för han tog ett lag eh, sitt eget lag laget i hans hjärta Eh, när de stod och vägde mellan olika saker och han kom dit och han tog dem till Champions League och, och nästan allt av det här ekonomiska försprånget som Malmö FF har nu, det börjar att sluta med Marcus Rosenberg så det får han ha respekt för. Sen är det gött att han slutar och jag ska också gnälla på en sak till. Det är det här utdragna avtackandet av Marcus Rosenberg. Som, som är ändå är, får vi säga är smått patetiskt. För först tackas han av i sin sista hemmamatch i Allsvenskan. Mm. Sen tackas han av i sin sista match i Allsvenskan. Mm. Och nu ska han spela i Europa League. Liksom, så att det är en avtackning som pågår i, i, i fyra månader. Liksom, det får väl vara en match som är den sista matchen. Det är ju ingen jävla turné. <laughs> Eller? Nej, det var så Men han kör Europa League han ut Han är inte stor så han ska i höjd kör, kör han Europa League hela vägen ut då, Tills det tar stopp eller? Vad, vad är tanken? Han kör året ut i alla fall ja. Jag tror att de Men, var... men jag menar Europa League-finalen är, är ju Först i vår ska han, ska han hoppa in bara när Europa League då? Herregud Jag tror inte det blir final sådär Nej, Nej men... Så att jag rösslar och löser det Ska vi sprida lite kärlek också Glimberg eller? Det kan vi ju ja. Eh För att av alla saker Från den här sista omgången i Allsvenskan Så måste jag faktiskt säga Att det som kanske berörde mig mest Av någon jävla anledning Det är när Falkenberg På övertid mot AFC Eskilstuna Gör det extremt förlösande ett målet Som gör då att de kliver upp från kvalplats Till att vara klara för Allsvenskan nästa år Och det ligger något klipp och florerar Så jag får fan gåshud av det För man, man fattar liksom direkt Hur mycket det avgör det där liksom mm. det, det är fan fotboll På allsvensk nivå När det är som vackrast mm. Här är Sibapeter Här är Sibapeter Här är Sibapeter Här är mål Här är mål Här är mål I den sista minuten Det är sekunder kvar Lagen från havet. Fått och jag måste faktiskt också säga Att Patrik Westberg Som jag har gnällt på Lite till och från Han avslutar sitt allsvenska uppdrag På ett jävla förtjänstfullt sätt I det här klippet Det är precis så det ska kommenteras tycker jag Grymt jobbat Jösses var du kastar kärlek runt omkring dig Ja, jag har suttit och gnällt 60 minuter innan så <laughs> jag... vad, tyckte du om den, vad tyckte du om upplösningen i superrättarna? Ja, det är ju Om man går då från en allsvensk upplösning Där det är liksom Kamp och kniven på strupen Både i toppen och botten I stort sett hela vägen in på målsnöret Överallt Och så går man till nästa liksom, dag Då är det samma jävla <laughs> Om inte värre Vad magisk är, fotbollshelg är super, Ja verkligen alltså Du var ju på plats i Varberg För du har lite vänner som spelar där Ja Jag stack ner jag tog med mig grabben och så stack vi ner och kika på Varberg då som spelade för att få spela i, i Allsvenskan 2020 och mötte ju redan Klara Melby och ja. det blev ju lite märklig matchbild också på något ja. sätt. Ja. ja, det blev det. Det var ju det var inte den bästa fotbollen jag sett. Nej, det var det, det, var var det. ganska dålig fotboll Nej, Men det är ju så här att när Varberg då gör sitt 1-1 så ligger de på en andra plats och är därmed klara för Allsvenskan för man behöver en poäng. Och då, och då, det, då ska man ju också veta att det är första gången som Varberg överhuvudtaget at i närheten ja. av de här höjderna Och då har de chansen att kliva upp till Allsvenskan Det året det kanske betyder som mest Med ja. ekonomi och sådär En fattig klubb ändå i sammanhanget ja. Varför, Så Det är ju så mycket Som ligger på bordet Ja, jag menar Varberg, liksom, de, de finansieras delvis av att de äger en second hand butik Inne i centrum alltså, det, det, det, det är något så fint med hela staden Varberg, hur de har byggt upp Det är så klassisk klubb, lite som Ljungkile Kan jag tycka är och, och i alla fall, de då Vet så att med 1-1 så klarar vi oss. Och skulle de släppa in ett mål, gud förbjuder de här sista 30 minuterna. Då hamnar de på fjärde plats och får alltså inte ens kvala till allsländskan. Och det är så olidligt spännande minuter där i slutet. Och samtidigt så betyder krysset för Mjällby att de faktiskt vinner, vinner serien ja. som de vill göra. Och de känner att ja, det, det, det blir en här märklig avslutning på matchen. Ja. Som det var lite Sverige-Danmark i i EM 04. Att lagen bara står och tittar på varandra ja, Men ingen liksom. vill, alla är, alla är nöjda liksom. Och så, ja. och så, så passar han runt bara. Och så helt ju då Melby gå för det I slutet på matchen All Och då start. blev folk räddade Men sen så löste det sig och varbäck upp Och eh, min son fick för första i livet planstorma Aha. Det var roligt för honom <laughs> Mest för att alla andra sprang in när han frågade om han fick <laughs> Det fick han Ja det fick han Och då sprang han direkt fram till Varbergs äh, mittback äh, Hampus Sackersson tidig blåvitt, Tidigare blåvittspelare Som är en god vän till oss som, äh, Och Hampus lyfte upp honom Och sprang runt med honom på plan så det var en häftig upplevelse Sjöligal Axel Jajamän ja, Och i andra delen av spektrat då Så har vi ju Jönköping BP Ja Som är ja, det, det, det måste vara någon sorts ångestklimax På hela säsongen för, för Jönköping leder ju matchen Och det betyder ju det läget Att de får, eh, har, har Kvalplatsen Den är klar. Ja, BP måste vinna matchen För, för att ens klara kval eh, Åt andra för, hållet, andra hållet så att säga. Ja, precis. Eh, Men det är ju kört Med tanke på att då behöver de göra två mål Och från ingenstans i typ 92 minuter så lyckas BAP, få, om man tittar på bilden efterhand också så är det ju så sorgligt ja, det är försvarat. Någon miss liksom. Så att så, ja. det, det, det, bollen bara flyter rakt igenom hela laget och plötsligt så ligger den i Jönköpings mål. Och man, ser, man ser ju också att Anfallan som gör målet. Han firar ju inte för han inser ju precis vad han har gjort ah, det... det här målet betyder ingenting han för mig Han har huggit någon i ryggen uh, liksom Det betyder ingenting för mig Det betyder allt för dem uh, Jag stänker här nu Och ser man en, en uh, brännström sen i tv-intervjun Med röda ögon som bara ser, helt... det, ser som har, uh, det ser som att någon har mördat alla han älskar Ja men det, ja, det är ju verkligen och, och sen så går slutsignalen Och då är det två, två lag Som har förlorat allt liksom uh. Det är så, så, någon, någon sorts Jag menar Tragedi upphöjt till tusen Ja det är, det är förskräckligt alltså Men det, och det är också så såhär det, det som är så fascinerande med det är ju att Det sekunder från att det potentiellt Ska vara tre divisioner Mellan dessa två lagen då ja just det. Till att de då, ja BP åker ut och, och de får hålla sig kvar i, i superettan och, och samtidigt på, på någon sån fotbollsplan i Bålänge så är det ett lag som man re, ligger och deppar redan liksom för att ja Brage då ja, det är skit i sig. de klarar de kommer inte på kvalplats och så får de höra bara. Nej men BP har kvaliterat. Och, så och så de, får det där lilla goa Seymourplinget. Ja upp. de de bara de tror inte sina ögon då Nej. liksom och Kan ju mycket väl ta kalmar i kvalet av bara farten här. Liksom. Om du får välja. Då. Bort skit i konstgräs och, och sådär nu. Kalmar eller brage i Allsvenskan? Jag tycker ändå kalmar är någon sorts konstant i all svenska. Som ska vara med där. Det och det är så gött. På sommaren där också Det är fint, ja, men framförallt se, Inte ett till jävla norrländskt rövgäng Rövgäng Jag har precis splitt av med Sundsvall Håller på att skaka av oss Jävla Östersund där nu <laughs> Inte upp med till jävla rövgäng från norr Nej, Nej. Och, och du får se Men det är ju konstiga också ja. Ni kan spela hockey eller göra vad fan vill Men håll lite på med fotboll där uppe. Det är ingen som vill åka dit Skidorientering, nordisk kombination Isracing Det Fan. finns hur mycket som helst Curling. att whatever. Gör allt det. Kom inte hit bara. Nej, ta inte i den fotbollen. Ja, där hejar vi på Kalmar faktiskt. Det är som du säger, man spelar inte bandy i Blekinge. Nej, det var någon som sa man gjorde det också? Som här tiden hade du något bandylag? Sluta med det. Skicka upp alla dem till Bålänge ja. och byt bara. Nu har vi pratat ganska länge va? Lagom länge. Ja. Det är ändå en podcast och vi har ändå rätt att säga vad vi känner. Så att det, ni, ni får lyssna. Ja, det är liksom som jävla hot här <skratt> Hörrni, stort tack till eh, garageportexperten, gå verkligen in och kolla läget hos dem om ni eh, har den minsta tanke på att, att skaffa en ny garageport Det, det är faktiskt en, en jäkligt bra investering och en riktigt säker och bra garageport Sänker också din försäkringspremie så bara där gör att man kan spara pengar på det liksom. Och jäda jäda Ja, men det är ju så, <skratt> det är ju inte mitt fel att det är så Du Kötar med Trygghandsa alla de gubbarna Uh, och vi säger också stort tack till Melrose Company På Kungsmässan Om ni går in på Melrosecompany.se På deras webbshop Då ska man skriva in också Melrosecompany.se Och inte bara skriva Melrose.co kolla, kolla sociala medier så hittar ni det Så skriver ni in koden BBpod25 När ni handlar där, så får ni 25% På allt ni handlar, det är faktiskt Skitbra, och säger ni bb på i kassan i den fysiska butiken Så får ni 20%, det är inte dåligt det heller Nej Ska vi call it dig. Det gör vi, tack så mycket för att ni har lyssnat, vi hörs igen nästa vecka Ciao Ni som vandrar genom livet Mot ständigt fjärramål Mål Stanna upp ett tag och grubbla Är det någon som Sä et min två So say me va for it for and then tvoren say it for and then andra moskretet var var ja undra blott var det två den brodern ge mig två den systern och lekte tonit på det dåligt utan folk well well well well, well, well, well om du så har gilne borstar om du så har silverkar utan tvålen blir du blott ochbart en badande barbar du må komma i dyra oljors mor utan lödderbaddars löddr det er dock ett visum så så sem va utan tvålen sinet tvålen vänder hundrat maskekar no, känner var, var, var, var, var, volen, broder med i på galet Udan, Oh, <laughs> oh, <laughs>